și în cer și pe pământ, el și sfânt. Emisiunea creștină de Radio Evanghelia Lumina Vieții vă întâmpina, dragi ascultători, cu ocazia programului numărul 61. <fricăt> Numele meu este Ed. Eu am onoarea să fac prezentarea programului. În cadrul unui serial de lecții, preotul Valeriu ne prezintă un volum de explicații ale noului testament a tuturor versetelor luate fiecare separat. Procedura este cât se poate de simplă, constând din citirea unui verset. Urmat apoi de câteva gânduri pe care le conține versetul respectiv. Gândurile pe care le veți asculta în legătură cu versetele citite aparțin preotului Niculiță, care a depus un număr impresionabil de ani de muncă neobosită în așternele lor pe hârtie. Adaptarea lor la forma sub care vă sunt prezentate, dragi ascultători, aparține colectivului studioului nostru creștin de radio. Programul acesta nu își propune nici de cum să înlocuiască timpul individual de citire și meditarea cuvântului lui Dumnezeu, ci din potrivă este intenționat să cultive și să stimuleze cercetarea Scripturii. Astfel, ceea ce ne este prezentat în minutele pe care le petrecem împreună trebuie să constituie pentru ascultători un motiv în plus de adâncire în cercetarea cuvântului lui Dumnezeu. Dorința noastră este ca despre toți cei ce ne ascultă să se poată spune ca o inimă mai aleasă ca cei din Berea. Aluzie la faptele apostolilor, capitolul 17, versetul 11. Adică fiecare dintre noi, după încheierea programului, să luăm scriptura și să cercetăm să vedem dacă cele ce ni s-au spus sunt în tocmai cu adevărul. Preotul Valeriu va trece acum la microfon și după ce ne va reda un episod foarte scurt din viața unei sfinte pe numele de Maica Augustina, se va îndelănici cu aducerea lecțiunei de zi. Citeam de zi într-o broșurică despre o anume îngrijitoare de bolnavi, Maica Augustina, care a fost greu rănită la amândouă picioarele de țăndările unui obuz. Ea era numai de 28 de ani. Medicul îi spuse, Maica, trebuie să ți se taie acest picior. Tăiați-l, răspunse ea liniștită. Dar, cu Maică, va trebui să-ți se taie și celălalt picior. Fiindcă Dumnezeu vrea, domnule medic, face și pe asta. După ce i se taie amândouă picioarele, și revenindu-și în fire, maica a început să se roage astfel. Doamne, fă ca să nu mă mândresc de rănile ce le am acum. Opt zile mai târziu, muri. Mare curaj, într-adevăr, dar și mare lepădare de sine. Câtă grijă avea credincioasă aceasta să nu cumva să strice mărturia pe care o dădea, cât de mult se aseamănă ea în împrejurarea aceasta cu Epafrodit din Filipeni 2, versetul 26, despre care Pavel, ar cărui frate și tovarăș de lucru era Epafrodit, mărturisește că era foarte mâhnit când și-a dat seama că frații auziseră despre boala și suferința lui. Ce lecție bună este aceasta pentru noi care facem atât acas de suferințele noastre, uneori destul de neînsemnate? Doamne Tatăl nostru Ceresc, în numele Domnului Iisus, Fiul Tău iubit, ne îndrătăm și acum cu rugăciunea spre Tine, așteptând ca mila și îndurarea Ta să se arate și de data aceasta, dăruindu-ne un duh de înțelegere la cele ce vom auzi. Amin. Iar dacă am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 Hai plin Haideți acum iubiți ascultători să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu din citire versetului 23 al capitolului 7 al Evangheliei după Matei care astfel glosuiește Atunci le voi spune curat niciodată nu v-am cunoscut depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege Cuvintele acestea sunt cuvintele Domnului Isus pe care le adresează acelora care, în ziua judecății, vor veni înaintea tronului său și vor spune cuvintele acestea din versetul 22. În versetul 22, Domnul Iisus însuși spune, Mulți îmi vor zice în ziua aceea, adică în ziua judecății, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, noi am scos draci în numele Tău, noi am făcut multe minuni în numele Tău. Iar în versetul 23 Care constituie versetul cu care ne începem astăzi Lecțiunea Domnul Iisus le va spune Că niciodată nu i-a cunoscut Și le va spune groaznicele cuvinte Sunt menționate numai de 3 sau 4 ori În cuvântul lui Dumnezeu Depărtați-vă de la mine Voi toți care lucrați fără de lege Meditând pe marginea acestui verset Împreună cu preotul Nicurițe, Care este autorul acestor meditații Găsim că Oricât de perfect ar fi omul Oricât de adâncit ar fi în cunoaștere Și oricât de înțelept ar fi Tot în parte cunoaște Și de aceea poate fi înșelat Numai Domnul cunoaște desăvârșit Și numai cine ascultă de el Poate fi ferit de înșelare Și nu poate fi înșelat de nimeni Domnul Isus va spune curat în ziua judecății Tuturor acelora care au spus numai cu gura, Doamne, dar inima le-a fost departe de realitatea vieții de credință și sfințenie, deci tuturor acelora care doar au zis cu gura, Doamne, Doamne, dar în realitate au trăit după poftele lor, după înțelegerea lor, după tradiția pe care au pomenit-o de la naintașii lor, tuturor acestora el le va spune, niciodată nu v-am cunoscut. Nu v-am cunoscut, le va spune El, ca făpturi născute din nou, prin pocăință și credință, ci ca pe niște ființe vechi născute în păcat, care totdeauna ați făcut ce ați crezut voi că este bine, sau ce au crezut înaintea și voștri, sau ce au crezut unii și alții. Nu v-am cunoscut ca slujitori ai mei. Deși ați venit în numele meu. Voi v-ați slujit vouă intereselor voastre, eului vostru care umbla după mărire. Așa v-am cunoscut. Ați umblat după cele ce v-au interesat și v-au plăcut vouă, nu după voia mea. Nu v-am cunoscut ca pe niște oameni smeriți, ci oameni mândri. Nu v-am cunoscut ca pe niște oameni spinti și evlavioși, ci oameni care ați iubit păcatul și fățărnicia, zicând cu gura Doamne, Doamne, dar trăind în viață după poftele și alergările voastre personale. Nu v-am cunoscut ca pe unii care ați trăit viața mea după orânduielile mele și după voia mea, ci unii care v-ați însușit cu mintea învățăturile mele și ați căutat numai să profitați de pe urma lor. Ați făcut din Evanghelia mea o meserie și un mijloc de câștig, de exploatare a oamenilor neștiutori. Nu v-am cunoscut ca purtători ai crucii, ci ca unii care ați fugit de ea tot timpul, chiar dacă gura o predicați și o cântați, sau unii o purtați, făcută chiar chipul ei din aur legată de un lănțișor la piept. Nu v-am cunoscut ca oi ale mele, care ați mers după mine, după glasul meu, după cum am lăsat eu scris în cuvântul meu, ci ca niște lupi răpitori îmbrăcați doar în piele de oaie. Da, așa v-am cunoscut și nu m-am înșelat în cunoașterea mea. Voi ați crezut că eu nu cunosc, spune mai departe Mântuitorul, dar v-ați înșelat amarnic. Ați lucrat tot timpul fără de lege. Eu v-am dat legea mea și calea mea care sigur vă ducea la o viață fericită și duhovnicească. Voi însă ați căutat o cale a voastră și a înaintașilor voștri și tot timpul ați fost nefericiți în inima voastră, tot timpul ați fost fără pace și bucurie în Duhul Sfânt, tot timpul ați căutat să păreți că aveți ceva din harul meu, dar în realitate n-ați avut nimic. V-ați înșelat pe voi înși vă și ați înșelat și pe alții. Eu niciodată nu m-am uitat la vorbele voastre, Va spune mai departe mântuitorul? Ci m-am uitat totdeauna la inima voastră. O, oh, și inima voastră era plină cu altceva, nu cu voia mea, nu cu Duhul meu cel sfânt. Inima voastră era legată numai de pământ, neavând nimic ceresc în ea. Cuvântul meu l-ați aruncat totdeauna înapoi a voastră și ați trăit de capul vostru după tradițiile pe care le-ați moștenit de la și voștri, de la niște oameni pământești. Voi, care ați trăit departe de realitatea vieții cu mine, continuă Mântuitorul, departe rămâneți și de aici încolo, pentru că eu nu am altă voie, altă viață și altă lege decât aceea pe care v-am dat-o și care n-ați vrut să vă supuneți. De acum înainte, nici atât nu vă veți mai putea supune de ei. Vai, nefericiților, trăiți în locul pe care voi singuri vi l-ați ales când ați fost în viața de pe pământ. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Vai, iubiții mei! Și ce mirare va fi când se va vedea că ceea ce noi numim creștinism a fost totuși o mare autoamăgire și ce persoane ilustre au fost aceștia în vremea lor. Dragii mei ascultători, pentru ca să scăpăm de o asemenea o sândă, trebuie să începem să ne judecăm chiar de acum, cripă de cripă pe noi și să ne lăsăm lucrați de harul lui Dumnezeu, să ne controlăm întotdeauna viața noastră potrivit dreptarului credinței pe care îl avem ca niște creștini ortodoxi cu minți ce ne aflăm și anume Sfânta Scriptură, cuvântul scris al Domnului Iisus Hristos. Numai în felul acesta putem fi feriți de înșelarea groaznică, înșelare care ne poate custa o veșnicie întreagă, departe de Mântuitorul și vai Împreună cu satan și cu îngerii lui, Dumnezeu să ne ferească pe toți de asemenea sfârșit, și ca să ne ferească trebuie ca noi să ne alegem ca dreptare al vieții cuvântul scris al lui Dumnezeu. În continuare, în versetul 24 de la Matei, capitolul 7, Domnul Iisus Hristos ne spune aceste cuvinte. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face... Îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Dragii mei, judecata și statornicia în viață le are numai acela care aude cuvântul lui Dumnezeu, dar nu rămâne la auzit, ci îl împlinește, pentru că nimic nu vindecă rațiunea judecata noastră decât adevărul. Rațiunea vindecată rămâne în adevăr și adevărul dă statornicie vieții. Martirul Sextus spunea așa, să consideri rațiunea din tine ca adevăratul om și nu vei avea rațiune înainte de a recunoaște că nu o ai. Judecata poate înlocui multe calități, dar nicio calitate nu poate înlocui judecata. Omenirea a avut mari gânditori, totuși, oriunde te întorci, se vede mizeria spirituală în care se zbate. De ce acest lucru? pentru că au lipsit adevărații trăitori în fapt ai adevărului. Credința, spune un învățat, nu este altceva decât trezirea la viață a rațiunii în om. Iar Sfântul Antonie cel Mare spune că dreapta socoteală, judecata, este maica și păzitoarea tuturor virtuților. Oricine aude cuvintele mele, spune Mântuitorul, și le face... Îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. În împlinirea cu fapta cuvântului lui Dumnezeu stă siguranța mântuirii, iar adevărata meditare este trăirea cuvântului. Dacă noi păstrăm cuvântul, și el ne va păstra pe noi. Dacă veghem la împlinirea lui, și el va vegea asupra noastră și nu ne va lăsa să ne cretinăm. Un om al lui Dumnezeu spunea că cel ascultător și iubitor, care știe numai un verset din Biblie, dar a încetat să invidieze și să fie rău, acela preod preot creștin. Iată acum câteva din spusele Sfinților Părinți în legătură cu Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Sfântul Ciprian spune, poruncile Evangheliei nu sunt nimic altceva decât învățături dumnezeiești temelii pe care se zidește nădejdea, stâlpi pe care se întirește inima, cârmă cu care se îndreptă călătoria, ajutoare cu care se dobândește mântuirea. Sfântul Ioan Gură de Aur, citirea Sfintelor Scripturi și împlinirea lor, cucerește și răcorește sufletele îndurerate și cuprinse de mâhnire, alinând puterea și arsura durerii și ne dă o mângâiere mai dulce și mai plăcută. Fericitul Augustin spune despre Scriptură, Înțeleg limba cuvântului numai cei care îl compară cu judecata adevărată care vorbește în ei înșiși. Pot înțelege frumusețea unui obiect numai cei care au mai dinainte noțiunea de frumos în ei înșiși. Iubiți ascultători, cuvântul Sfintei Scripturi este locul nostru de adăpost atunci când vrăjmașii trac cu săgețile lor nimicitoare din toate părțile. Șuvoaiele tuturor învățăturilor greșite nu-l vor putea clătina pe acela care rămâne statornic sub acest binecuvântat adăpost, Scriptura. Oricât ar fi de furioasă marea filozofiei lumii, pe cel ce este înrădăcinat în stânca adevărului în Hristos nu-l va clătina. Aceia însă care și-au zidit viața lor spirituală pe nisipul învățăturilor omenești și care s-au încrezut în oameni și în lucrările lor, în tradițiile moștenite din mostrămoși, pe aceștia vai, când a început să urle marea lumii, când valurile și furtunile necredinței și ale păcatelor s-au năpusit asupra lor, aceștia au fost dărâmați și împrăștiați de nu se mai cunoaște nici locul unde au existat în vremea liniștilor. Pace și ocrotire are numai acela care stă sub ocrotirea stâncii adevărului, cuvântul lui Dumnezeu. Doamne Isuse, umple-mă de putere ca să rămână adăpostul sfântului tău adevăr, acum când valurile furioase ale învățăturilor rătăcite urlă și doboară atâtea suflete. Mulțumesc că tu m-ai păstrat până acum. Așadar, învățătorul nostru spune, oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face... Îl voi asemăna cu un om cu judecată Care și-a zidit casa pe stâncă Noi așa Toți ne zidim casă Dar cum ne-o zidim Și pe ce temelie asta e partea principală Domnul Iisus ca dulgher, Va fi fost luat de Iosif La construirea multor case Așa că el vorbește probabil din experiență Și ne învață Nu să scăpăm de furtună Ci cum să o putem întâmpina Cum să-i rezistăm printr-o temelie solidă Casa este trupul duhovnicesc pe care îl zidim ferice va fi de noi dacă vom zidi pe stânca Hristos pe cuvântul lui temelia casei duhovnicești este o comoară neprețuită citește 1 Timotei 6,19 cine își strânge această comară va avea siguranța vieții Spunem cu ce te ocupi și îți voi spune ce vei deveni unii stau pe stâncă Alții zac pe ea. Nici una, nici alta din aceste două stări nu-i bună, ci trebuie să clădim pe stâncă. Dar e ceva și mai bun și mai necesar să devii una cu stânca, stâncă pe care șuvoile laudei sau criticii nu unesc din loc, și astfel să poată și altul zidi pe tine. Urmează acum să parcurgem versetul 25 din Matei 7, dar pentru înțelegerea lui de plină vom reciti și versetul 24, deci 24 și 25 din Matei 7 sună astfel. și cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a brăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Dragii mei, fiecare om își zidește casa vieții și de această zidire atârnă fericirea sau nefericirea lui atât prezentă cât mai ales cea viitoare din viața de după moarte. Nu este suficient să zidești, ci trebuie să fii atent unde zidești și cum zidești. Trebuie să îndeplinești două condiții de seamă și atunci vei avea o casă bună și anume să alegi locul pe care vrei să zidești și a doua condiție, să zidești bine. Una fără cealaltă nu poate duce la un rezultat bun. Dacă locul sau temelia pe care zidești este slabă, oricât de bine vei zidi, până la urmă se va prăbuși ce ai zidit. Și iarăși, dacă nu zidești bine, cu multă atenție și după toate regulile zideritului, casa se va dărâma, chiar dacă locul pe care ai zidit este foarte bun. Să nu zici că ai zidit până nu e gata casa, abia după ce ai strâns în grânar ai greu. numai după ce ai ajuns în port să te lauzi. Credința adevărată este numai aceea care rămâne statornică până la capăt. Mulți încep bine, dar sfârșesc rău. Principalul este sfârșitul bun. Românul spune că totul este bine când se sfârșește cu bine. Trăirea învățăturii Domnului Isus este stânca neclintită pe care trebuie zidită casa vieții. Oricine aude cuvintele mele și le face, zice Mântuitorul, adică le împlinește, adică trăiește în viața lui aceste învățături, acela își zidește casa pe stâncă, acela are judecata sănătoasă. Credința adevărată este aceea care trezește rațiunea în om. Un credincios spunea că bunăvoința și dragostea sunt stânca, forța este nisip. Tot ce se zidește pe dragoste și cu dragoste durează în veșnicie. Toate modurile de viață care recunoaște istoria omenirii n-au adus fericirea pentru că toate au fost în afara adevărului. Învățătura Domnului Isus este adevărul. Cine caută să o trăiască cu adevărat, acela va primi statornicie și va fi fericit și acum și în veșnicie. Zadarnic te vei trudi tu, omule, să zidești casa vieții tale în afara vieții care este Isus, căci nu vei izbuti. Viața nu dăinuiește decât dacă este trăită în viață. Rânduierile pe care le-a spus Domnul Isus sunt singura temelie sigură pentru zidirea unei vieți fericite și veșnice, pentru că ele sunt adevărul. Un hindus, ascultând într-o zi cuvintele Domnului Isus din predica de pe munte, a spus aceste vorbe. Noi toți suntem creștini în inimile noastre. Învățătura Domnului este așa de naturală încât nu se poate trăi fericit fără înfăptuirea ei. De aceea, în ziua judecății, nu se vor putea dezvinovăți, după cum este arătat la Romani 2.14. Cine își zidește casa pe această stâncă a împlinirii învățăturii Domnului Isus, acela să nu se teamă de proba care vine din trei direcții, șuvoaele care vin de jos, vânturile, care bat din lături și ploaia care cade de sus, căci toate acestea nu-l vor clătina. Din orice parte ar veni roviturile, dacă temelia casei este stânca și dacă e zidită bine, nu va fi dărâmată. Iată însă că suntem avertizați din timp cu privire la casa noastră duhovnicească la intemperiile cărora va fi expusă. Cine face o casă se așteaptă ca ploaia să cadă peste ea și furtuna să lovească. Pe acestea nu le poate împiedica, oricâtă grijă ar avea. Cine face o casă, are grijă ca ea să fie în stare să țină piept oricărei ploi și vijelii, fără nicio pagubă. Cine face un vapor, de asemenea, nu se gândește ca vaporul să fie ferit de valuri. Așa ceva este cu neputință, ci el caută ca vaporul să fie solid și să fie în stare să înfrunte toate furtunile. Omul care poartă grijă de trupul său, nu dorește ca acesta să fie ferit de orice schimbare a timpului, fie cald, fie frig, ci, mai degrabă, ca trupului să poartă suporta oricare din aceste schimbări. La fel ar trebui să facă și creștinii. Ei n-ar trebui să se îngrijească așa de mult să fugă de suferințe, cât mai ales să fie gata să le îndure cu liniște și răbdare. Dacă ne-am zidit casa pe stâncă, să nu ne temem de furtuni. Temelia este garanția ei. Și apoi... Furtunile sunt necesare pentru descoperirea adevărului. Pe vreme bună și liniștită, toate casele par la fel. Abia încercările furtunile deosebesc adevărata casă de cea falsă. Binecuvânta să fie Dumnezeu pentru orînduirile sale minunate. Continuând subiectul Domnului Isus în versetele 26 și 27 de la Matei, capitolul 7, spune... Însă și cine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face Va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea Casa s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare Dragii mei, chipzuința este cheia care deschide ușa vieții Nenorocit este omul care nu folosește această cheie Rătăcirea și prăbușirea lui în voile morții va fi mare. Un proverb tibetan spune, cel care cunoaște învățăturile vieții pe din afară, dar neglijează practica lor, e ca unul care aprinde o lampă și apoi își închide ochii. Tot într-o carte tibetană citim, Cartea Învățăturilor de Aur spune așa, Vai ție, o ucenicule, dacă în tine e măcar un singur viciu pe care nu-l biruiești, căci atunci clădirea va cădea și te va zdrobi la pământ. Piciorul scări stă în murdăria adânca păcatelor și greșelilor tale și înainte ca să poți trece dincolo de prăpastea mare a lumii materiale, trebuie să-ți speli întâi picioarele în apa pădării de sine. Bagă de seamă să nu pui picior necurat nici măcar pe treapta cea mai de jos. Vai de cel care îndrăznește să păteze scara cu piciorul necurat. Materia îngrozitoare lipicioasă se va usca, va deveni tare, picioarele celui care tinde în sus vor rămâne pe loc și astfel înaintarea lui va înceta așa cum pasărea negrijulie este prinsă cu lipici de păsărar. Viciile îl vor trage la fund, păcatele vor râde de el cu de păsărar de care se va preface vaet la apus de soare. Încheiat Citatul din cartea tibetană. La ce folosește dragul meu, să cunoști cuvintele Domnului Isus și să nu le împlinești? Evanghelia nu ni s-a dat să facem filozofie, ci ca să ne arate calea vieții pe care să umblăm practic. Cine nu trăiește după învățăturile ei, rămâne în moarte. Ați aduna multă cunoștință din Biblie fără a o pune în practică, e ca și când ai aduna în ta tot felul de bunătăți fără a le consuma și să mori apoi de foame lângă ele. E ca și când ai purta un sac cu medicamente în spate și să mor de boala ta fiindcă nu le folosești pentru tine. E ca și galeata care duce apă, dar ea nu bea apă. Cineva spunea, cel care, în legea și recită pagină după pagină, nu-i creștin, ci un păstor nebun care numără oile altuia. Putem, deci, judeca înțelepciunea unui om după activitatea lui rodnică. Dacă înțelepciunea, cultura și educația ta nu te fac să slujești în chip practic lui Dumnezeu, atunci, dragul meu, ia aminte! Tu nu ai înțelepciunea celuia care umbla din loc în loc făcând bine, așa cum scrie la faptele 10 cu 38 despre Mântuitorul Iisus Hristos atunci când era și El în trup omenesc, aici pe pământ, om din om adevărat, dar fără păcat. Iubiți ascultători, încheiem la punctul acesta mesajul intrinsec al programului 061, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca Harul, binecuvântările nesfârșite ale lui Dumnezeu și îndurarea lui, să se lase peste orice suflet care se arată dispus să o primească pentru fericirea lui veșnică și pentru binecuvântarea numelui lui Dumnezeu de acum și în veci de veci. Amin. Peace. Vluit o-l-i me Ja, Nu